a paraqërimin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur foli për aqërimin shikues nderuar e përmendin në kontekste të ndryshme na prezantoi në mënyra të lloj-llojshme që ne na mëson për lloj-llojshmarinë e përfitimeve që mund të nëzirë një nga kjo muaj i bekuar. Feja thotë sa gjerimi është një veper që nuk e din asë kush shpërblimin e soj pas Allahut Azogjel. Dhe kjo për njëve kani dë me thënë të pasach me në që se ne e kuptojmë drejtë. Qëka thani dhe me këtë Muhamedi S.A.S.? Muhamidi së më tha, shikua në ruar, se Allahu ka thënë, e saumu li, wa ana e gjëzi bihi. Muhamidi së vasëllë më tha, se Allahu ka thënë, që këjë dërguar, tua për cilë njerëzve, kryesave, muslimaneve, këtë vlerë të rëndësishme dhe madhurë të agjërimit, të cilën, në qovët se e kuptojmë drejt, atëherë nuk dhëta kontestojmë për filin e këti urni, për këthimin praktik të këti urni e të në tonë, nuk dhëta kontestojmë, pavërsisht, në qëfar do lejre thona që do tjemi, nga se, joshja, dhe oferta që në bëhet, nga anë e Allahot, aso gjelë, Do të jen të mjaftuar që të na ndihmoin për të i kalimin e çdo lloji sfide, çdo lloj problemi, çdo lloj telashe që na shfaqet në rrugun agjirimit. e zhërimit. Etë që nga ato më të theksuarat që po na shfaqet në 2-3 vitet e fundit është vapa. Kjo është një dilemë relative, nuk është e varhdueshme, nuk është gjithmonë kjo. Por tash që ajo ka ardhur dhe po na shfaqet, dhe fatkeqësisht si pasojë e kësaj, shumë njerëz po zbropsen po hamenden po largohen nga Jerimi para shtat viteve tet viteve gjasht viteve më te para Jerusalem ka pas e pse tash ku janë ata kanë vdeq jo i kanë friksuar dhapa i kanë friksuar lodhja i kanë friksuar etja mirë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 Çikana kafru Allahu azza wajel. Çikana yap zoti mamnuar. And then even I am betë që të shikojmë sa a ja vlen për balltë qesohet që Allahu po na jap neçë të sakrifikojmë. Mbet vetësh një problem që besohet që nuk e kemi na elhamda kët problem që un të përmandë argumente, të përmandë fjalë të Allahu tazu xhel, të përmandë fjalë të, përman të Muhamedit alayhi salatu vesselam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 Besojnë se Kur'ani është libri i Allahut. Është e të tillë që kanë besuar se është e vërtetë. Kur u shpalosim këtë problem, kur u shpalosim këtë ofertë hyjnore, mendoj se çfarë doim metode që e përdor për kalkulim, çfarë doim mënyrë që e përdor, rezultati do të jetë një. Do të arrish tek një rezultat përdoj e këtë metode, këtë metode, sajtë e qëmate atje, si dush bënja. Por, ki me arrit tek një rrëtëat, me një kushtë, që ofse, beson se ato që komë me të thonën, e Allah hoja ka thonë. Ajë, rrëtëat është se unë do të agjëraj. Do të agjëraj me lejnë, Allah, do të manuar për kondër probleme me sfideve të telasheve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 Pa Allah mirë e veprat tjera që ne i bëjmë kush na shpërblen për to Allahu atëh çfarë kuptimi ka në këtë të veçohet në këto raste të magjerimit në qoftë të se veprat tjera edhe ato i bëjmë për Allahun edhe ato janë te Allahu dhe për Allahun dhe edhe për tërët Allahu shpërblen atëh çfarë kuptimi ka këtu që të veçohet vetë magjerimi e të thuhet për të se ai është për mua e namozu jo zoti nuk është për ty Mir, mir. A nuk ka sht zoti jon? Edhe lëmosha dhe haxh, edhe, edhe obligimet, ato nuk janë për ty. Jan, jan, të gjitha janë për Allahun. Allahu dhot kul in salati wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj, namozim, adhurimi, sakrifica ime, jeta ime, vdekja ime, të gjitha këto janë për Zotin e gjithësisë i së një i vetëm nuk ka shak, të gjithë tha duhet t'jen për Allahon, të gjithë tha duhet t'jen për hirtë t'ti, të gjithë tha duhet të bën e emër të besimit në te, të gjithë tha duhet të bën duke logarit dhe shpresuar në shpërblimin e ti, një vebër që kërë një musliman, po, se mërmena që Allah është problem, Allah, nuk, nuk është mirë më bëatë, po. nuk është mirë më bëatë, se të, Çuqë bënini punë, s'ka moment që Allah e paguon. Valla po bëj poshtë di çka bëhet. Zia, kena mund gjallë, nëra s'ka mund gjallë, nuk e di. Po po ngjyren se është çështë e absurd. Jo vallahi, në saxhërim e nuk beson se ki mund shfryrën xhenet nesër, aqjerimin e ki problem vallahi, e ki problem aqjerimin. Andaj ne aqjerojmë, pse aqjerojmë ne? Pse Allah na ka po obligim? Kush na ka ngarkum obligim? Allahu. Andaj ne besojmë Allahun dhe si rëzat i besimit tonë në Allah ne i ndërrojmë këtë urrë mirë, e pasë kësa e ka la diqka, po ka, ajë që në shtujen që të agjërojmë, në fillim është besimin Allahën, pasë të emotive i vazhdukshën për agjërim, dhe me cënë i te kalëmë, sfitet është shpërblimi, Allahun a ka prëntuar, se në qoftë të se durani, sakrifikani, angazhoni, do t'ju paguaj shumë feshë, dhe këto duja në bëjnive që gjithmon të abën një punë, besimin Allahën dhe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 Djetarës samë kanë thënë se është vequar këto agjerimi për dy qështë e theminorë. E para është se gjithë do vepër, gjithë do vepër mund të jetë e prekur nga virusi syfatsis. Mund të jetë e prekur. A mund njëri më ufalë, Allahë këbër, më ufalë, rëku, sami Allah, lëmë, lëhamida, me shkunë sejtë dhe me pasë për slimë, Njerëz çka po dën për ta? Amunët. Po munet. Dikush do të po agjërimunët, ja, agjërim nuk munet. Gasai që agjëron për syt njerëzve në momentin kur të etet shumë dhe të vërtmuat ai e prish, për njerëzve pas ai përsi agjërushën atë. Prandaj ky nuk është agjërush, pse ai ka prish agjërimin e tij për shkak të ushimit apo pijes që ai ka bër larg syve të njerëzve. Prandaj duke pas parasysh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 i posori anë të dëgjë kondurin e tij para mendoj kur ai thotë më duhet, ku s'po e them kushtimet. Më duhet të them kështu nga se nuk mund të përmend nuk nuk mund të përmendë shifër e caktuar. Nuk mund të përmend ndonjë cifër e caktuar, nuk mund të përmend ndonjë sasi e caktuar e e, e shpërblimit që mund ta kuptojnë ju se sa ju shpërblej unjuve, çfarë exagjeroni. Subhanallahu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 në anën tjetër, të të duhet që e, të bartësh nga 200 kg, pe një venë i më një venë. Po sa të bartë, përsi 200 kg mi bartë, ta ndita, kështët. Kjo është kushti. Kërkesa. Mirë. Që kam japë? Ti për këtë, thëtë, onë për përbolë të sejtë të japi e, nga, ti dho, nga 100 milion euro në ditje. Ti dho. Të japi tokë, kuda që të pëlqenë, Gjithashtu të kam një fësit shumë të në pështetë të ndryshme të saktuar a me kryetarë, së prishpun, kuda që ke nevoj ti, në gjithashtet, ke nevoj përdi që une e kryatë pun, e ofertatë në gjaishme. Përbalë së e oferte, qëfar do të bësh? Qëfar do të vendasësh? Kjo është shumë pak e kofizuar. Allahu i gjithë fuqeshme, që të gjithë dhe pot e furnizimit janë në dorën e ti, a i përthët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 e pa prezentu ushme. Ma le mua ka shpërblem. Këja të stimuleon, ma gjirua, sta mu shme në halapër ma gjiru. Allah më përthot, une e shpërblej. Lenio jo gjitha këtu. E qëfë se përshamë më dhije në tregë, edhe kërkujnë nga ti 4-5 njerës që të shkosh puna është akata. Njerë e dhëtë po të dhë 30 euro në orë për një orë, di kërështot 5-10, di kërështot 5-10, Vjen njëri që është i nhuar me me pasurinë e tij, por edhe i nhuar me bujarinë ti. e tij. Thotë, "E jaton me punë." Sa so, nuk të luq keq. Ti denti ai, kush ka punuar te ai, merr 500 euro orën sa ka pas. Për pa shembull, kushtimisht po dam këtu. A, a ki ne uimu morrësh me të sa është ora më sigurt? Ja. E nuk shkon atë të smirësh me të. E denti sa so, të ai dihet sa është. 500 për jetë. Ai veshot, le ma timuos, më mire këti, pse më morrësh. Shkën vrap, ka diçka këtu. Andaj kur ajo thot le ma mu, ti mos u merr me ç problem. Ti krym ma punën që pe kry, pe kërkoj pe ti, ti le shpëlim me ale mu. O oh, so është josh se kë subhanallah. Po so so gzim e e e e e, e kënaçi e vullnet e motiv e ambicia ushqen zemrën vetë kjo fjalë Allahu tazuvxhat për mua është unë e shpërblej Allahun nëse këtë kujtojm Ibni Jauzi rahimuhullah një nga dietarët mëdhej thot një herë isha duke ndajur në një pjesë aktuar të rrugës se një duke pritur dikën apo ka punën e punë thot në atë moment vzhgoja dy puntor që bën një punë shumë të rëndë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 të të gjitha obligimet që Allahu na ka ngarkuar me to, ti kemi të lehta, ti kemi të kollajshme, ti kemi të këndshme me i kry. Përkundër që mund të jenë të vështira, e kuptova se mund t t leta në se imbaj të jenë të lehta nëse i mbajmë mend të çës problemin. Ti që agjeron. Kur të etesh mos më si i mën te et ja o oh, soi me subhanallahu katrori iftari kurma kur se ne prish unë jo në smojmë shpirtin ja, më shan mos thoj kështu kështu nëse vallahi 5 minuta ush madhëru pothuaj subhanallahu kur sulen më vallo për këtë punë ka thonë që do të më jap një ujë në xhenet ku shpim peti ujë nuk e tetet më kurr allah do të më mundson me pas një pushtet aq të madh xhenet që subhanallahu nik natje më dhe so droj dhësadruj, de so droj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 kna muknos kur shkojm ku na e pa Allahu jallahu ala jeton kët thosh au bojftaria shkurt duke qe shkurt bard pesha trënda vallahi ndersa punon punë fizike i po sa ma rënd ban thosh se po na për kët pesha rënd sa komo pagu Allahu as të dërguari te ti si ka tregu sa komo na pagu ka thon kjo është e amne ma lini mukës problem dhe iman mend nuk mund me, nuk mund të imagjinu vllai nderuar Nuk mu është me imajinu sa ka me shpërblimi Allah Gjallavala. Andaj mbaj mend atje, të kshpërblimi, koncentruon në shpërblim, merë me te, në masë të madhe do të letohet peshe e agjërimit. Andaj, e sa u muli, agjërimi është për mua dhe unë shpërblimi për te. Andaj mbaj mendjet të kshpërblimi i madhe i Allahut që e ka fshehur për të në befasua për të mirë. A nuk kemi ndinë të mirë për Allahun? Nëse Allahut të thëtë se ka me të shpërbëli, qëfar duhe është të të të mendoj shpërëse me të shpërbëli? A duhe të hamendëmi? A duhe të dyshojmë? Subhanallah. A dyshanë muslimani në prëmtimin e Allahut Azojel? A mund dyshanë? Jo, vëllahi, kurë. Kurë në kurës. Andaj e sëvë muli, a gjërimi është për mua dhe unë shpërbëlej për tërë. Muhammedi sallallahu alesallam ka thënë se ditën e parë të Ramazanit hapën dyërt e gjennetit. Parmëndoj dhe këti në hapë dhe gjennetit, ati është, është një vend që unë e shumë e lakmëj, ati është një vend që unë shumë e kërkaj, ati është një vend që unë kam dëshirë shumë që ati e të shkaj, qëfar bukuri ka ati e, që kam ka përmen mua langa këj vend, janë hapë dhe gjennetit.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 nuk do të kërë mundësi me leviz nga vendi, nga pesha e rënd që e ka, Zotën Arruj. Në qëfëse kjo është pesha e një halkë të zingjirit të një njëri ju. E sa jënë dyrët atëre këti gjehnimi që kejtë njerët që të kanë mekon, mëndet atë që kanë mëritu për gjehnem, sa është? A kush më e mdullat dhe? Allah i kërkush pas Allah o që i ka kryu ato dyrë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 para të anënë kët kuria Jerusalemi. Prëtoje, s'e motivon ta lecon barën e rën të punë fizike, barën e rën të vopës të smundit. Çka do të thotë? Wallahi ta leton në masë të madhe. Prandaj, këto do të kemi para sy shikuar ndëruar shumë të tjera, po për shkak të kësaj kohës na duhet që të kufizohemi më nda kushtactuar, na duhet të japim fund me kaq, por dua të them që çto sot vja para mazorin thot se allahun na ka mbledhur thot se ajrimesh per allahun dhe veç allahut din me shpërir per ta sa kjo veç gëzohu muslimanët gëzohu per kto per gëzime që allahut jap allahut pa ta veç në xina mos e boj gale per pages un e kumar per sipër po hapën dyte xhenetit po ti mbyll dyte xhenemit po ta bën buroj nga mëkatet nga punë të kçija nga dënimi qëka do të vendësër? Mendoj që ke vendësë se ke me agjeru me lejnë Allah të mëlluar. Për kondër svidave, letë shkën të temperaturë asatë dënë, nuk do të nëmposht me lejnë Allah të mëlluar, nga se imi lidhur me Allah në gjëllë në wala, nuk do të kemi mendjet të kuria, nuk do të kemi mendjet të këtëja, edhe në qofë se etja dhunë shumë ne të rjekë vë mendin, që të mendojmë për te, me fuqin më të malë do të lu Gasoçil dera mund me hime mendje me një xhenet. Me të mendojmë para të vante bukur, por mbi gjitha para mendoj edhe mendoj për kënaqësinë Allahu të mënduar. Ti po agjiron Allahu po kënaqet me këta gjëra. A nuk është kjo më e mjaftueshme për ta agjëruar? Ai ne sallonë mënduar që na mundson që të kemi agjërim të lehtë, të këndshëm. Agjërimi i cili vtaqnoq Zotin ton. Agjërimi i cili do të na mundson të përfitojmë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 dhe gjithashtu agjerojmë se ne besojmë në prëmtimet e Allahut, dhe agjerojmë se ne shpresojmë në shpërlimet e Allahut. Ka që është për agjërimi. Me nëjëse e mjaftushme. Por a kam bet e shumë që ka të thuet, po vëllaj kam bet. Por ne me ka që thashë për detyrojme që të mbyllim këtë pjesë. Andaj si kur që e, e, e, e filova përfundimin, edhe pa e përfunda i përfundimin, me atë lute që thashë se nësë Allah në manuar që në akëzën me këtë Ram në këtë botë në botë tjetër ne gëzojnë të na i freskën shpirtat tonë, zemrat tona me këtë jetë. Ta presim si musafir që me vërtet, me vërtet moti nuk në na ka vizituar. Jena munden ju për të. Për shkak se po ne jap shumë, po na ofron shumë, po na gëzon shumë, ata i gëzohemi me këtë muj. Çe dukun gzuar me këtë mujën këtë botë, ti gëzohe me këtë mujë edhe në botë tjetër. Allahu ju ruaj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 është bëmë e madhe. Të shtunën nga ora 21, shenjat e kiametit, me Hojj Ismail Bardoshi, në Piz TV. <tës> Qelsat e mirësis, një emision që vjen që do të hën, nga ora 19. <tës> në këtë seri emisionës, <tës> Hojjë e nëzgoga do të trajtoj qelsin e lumëturisë,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 e si ndo intelektual do se më ndonjësh shkollum, shamë thojnë, ajërimi e ka vënë nga më rajson se në koha atëres kanë pasaportë me Hungër, ekse kanë lirë të gurt mbarke nuk ka për ku me sot të ta mas haruish kush po e shpa. Po, shumë pini më. Shumë me vend. Do thotë pyetja parë për sonte që na u lajmërua, ka të bëjë me një dilem që disa njerëz ë po thotë që vëllau të shkolluar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 e dyta, po të kishte më qenë për shkak të uris, apo më mirë kishte më qenë që t'jet agjerimi, nga dreka deri më seçis kur bindet me flight. Jo pesabat kur nice që në gjum, për shembull, e më kondena akşam, pjesën mbetur të natës me njerë që janë quhet më qenë me honger. Kishte më qenë kozgatë tjetër, jo jo kozë çfarë është tash, apo e dyta, e treta, apo pse marrdhëniet intime me gruan t'jet ndaluar në atë, gjithsesi për uri. Ës rregullat shumë të agjerimit. Pegamere së më thëtë, men lemjeda kaule zuri o l'amale bihi, fel e se dillaj haqje fi enjeda ataame o e sharabe, Muhammed e së më thëtë, kush nuk e len fjallë në keqe, fjallë të ndyta, pun të këqia, atër nuk ka nëvej më len asurshqimin dhe pjenë, atë japën me kuptu se për mes agjirimit së non të, re, të realizon objektive edukative shumë të rëndësishme, ju jo në të ushqimit, pra ndaj shika si e ka nënvlerësu, pegamere së më denin që farë mase, braktisni ushqimet dhe pijet në çonse nukort e shoqëruar me realizimin e objektivave të tjera. Prandaj ka thën, kush nuk e lën fjalën e keqe, sille tek kia. Në një ditë edhe ka thën ka shumë nga agjëruesit që nuk përfitojnë nga agjërimi përveç braktisur ushqimet dhe pijet. Kuptim në çmues. Nuk duhet që agjërimi janë jo vetëm braktisje ushqimet dhe pijet. Prandaj ja e kemi telefonat vazhdojmë kët. Po orna. Selam aleikum. Aleikum salaam wa rahmatullah. E, do është ta, e, me bë një pjytë ose Sharem, ma shkortë për më ndëhet Romë ka me një pshatë të, të komunës Drahashit Si më saferë më kona dhe Morën një të më saferë Morën me pi Një birë, e faq është haram E faq është katërte dytë për para Faq është në këbën me pi para Ramazanet pa. Ma ne, ajma bënë Pa, apin në shpetanë, i abonan në shpetanë është 3650, pa është nuk ka alkohol, heç, kur? Pa, është së mund është me gjithë. Nëse bë një serem për që të sen, edhe është një serem që më pun, po më bënd që në kohë në drejt, ose, ose gëtë të në kohë në shpëmuj, me falë drejtën e dhe i qininë. Nëse bë në që të serem. Në regullë, vëtë lë. Fëllam Al alaikum, Allah ju shpër Al do të tëtë ishim duke folir për atë dileme që u përmen me herët, se rova se shkurtimisht vetë tekstit kuranore dhe fjallët pega e pegamasëm e përgënjështu e një dileme të tjilë. Nuk është e mundshme. Nëse me agjerim kërkuat dhe që katetit a rjetë, dhe në moment një kur agjerimi bëhet vetëm praktisi e ushqime dhe pjesë, atëherë, atëherë, është agjerimi më izbëhti mundshme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 Rezərimi, për këtë punësh për alemë ajërim. Por thuat që ajërimi komparatkos kanë pas mangën me pijë për këtë ku është. Atëra për këtë ku pra në Afrikë kanë njerëz që s'kan mangën me pijë, veç për taçi ngajërim. Mezi kjo dilem aq që është, aq pa e pa pjekur, aq aq aq aq aq është pa qendruesh më thonë që çdo fjali që thot për tek sa që përmenda e bën edhe e bën interesant, e un spo kam çfarë që këtë drej me bën interesant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 O ka thon se nuk është mirë që njëri spaqut 42 ditë para Ramazanit mos pepi alkol. Ti mirë ke bën shumë që ke këshilluar pa nga njerëz. Mirë, po nuk duhet më të kuvoz me 42 ditë me 52 ditë. Bukur u ke thënë. Alkooli është haram i ndaluar për gjatë tërë vitit. Thon, gjatë tërë vitit, gjatë tërë ditës dhe natës, gjatë jetës haram është alkoholi. Haram është me pepi. Ka thonë Muhammedi sallallahu al-Sallam. Muhammedi al-Sallam ka thonë, kosh pin alkohol në këtë dunja, do të pin dytësirat e banore gjehnimet në heret nësër. Allah në ruajt. Ata janë në gjehnem duke u djek, duke u djers, duke, duke lshun dytësirat dhe flicirat ndryshme. Ndryshme! Flicirat nga mëtë ndryshme dhe të të shenë nga trupi të në gjehnem nësër. E ata që kam pij alkohol në këtë botë, pije për ta do të thjet ndëtsira e banorëve e xhenemit të Allahut na ruaj. Do të do të jetë i privuar nga begatitë e xhenetit. Andaj përfarë çmim e punëre këtë kët ndëtsin, kët nëntë ndëtsirave, nëntë sherrrave. Nuk ka keqë në burr, vrasja, amoralitet, konflikt, rrahje që nuk është si pasojë pirë alkoolit. Njerëzit të dejot nuk din çfarë bojnë, fjalë, fyrie, fsharje, kacafytje, vrasje. Andaj kjo është nëna e të këqijve omul khabais i ka vën për paratë e Karabët nëna, mdytave, nëna e në të ndytave nëna e tkçijave bëndon praktikat veçanëti kur hyn mujtë mdhaj nëna xhep shaban në ramazan xowal thumut mut çaj mut mdhaj hyn nuk po sfrikaloj Allahu el-wala respekto kët muj e cinë është fatkeçës fatkeçës ka ko për këndësha do të lasim i pa natën bajram e bajramit të festoj me alkol ku ramazani valla Kush e dini aty? Kjo turp i Allahut azhajal, vallai është turp. E nevec janë dia ata që bojnë ndarësmend Ramazan me alkol e me lakurisi. Vallai kjo turp është kjo. Ma repizoj ty çfarë më bë. Vallai kjo është haram. Kjo është i gjuna i madh që voj hallë për ata që e bojnë kë pun Ramazan Allahun e rruaj. E kemi ne telefonat, kusna... urna nikush na urna padëjë. Aleikum sala mu rahmetullah dhe ndeshtë në me të bonën kytja, konë nëjë faraditë që së një të asyshtë të që nita, që, që, kërë, që e prish Ramazonën nëse shqyqën Aram. Oh. Shqyqimi Aram e prish Ramazonën, dhe prish oh. Shagjerini. E qartë, Allah. E qartë. Andaj, ishëm duke folë për alkoholën dhe për punë, tira të që të Jeni në të të të të të të Ramazonën. Njënë me pasë së ikë në lave të të të të të të të të të të të të të të të t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 Kemi frikë Allahonë Kemi frikë Allahonë Të largomi nga këtë punë 5a Nga këtë punë 2a Të kemi pak ma shumë marrë për i Zotit Gase përna shë Në kanë dorë Vëllahi Në në në në mërë jetën Kur dë që dënë ai Të ndzin jetën kur dënë ai Pse përëvokon i dhimën e ti Pse Për qëfar qmimi Qëfar knaci është a e që sërë i dhimën e Allahot Hllaj Letjet e malkuara e knaci dhe tet e mallkuara e knaçjes e cila duk u knoash dikush Allahun e hetën. Nuk na duhet të knaqim vallahi, hiç na duhet. Kur mos u knoasim çështo, kur mos u knoashim kur duke i njohun Allahun. Kur s'na vjen e knaçsi. Kur pa u knoashim duke knaqë Allahun. E u gzuafshim duke gzuu Allahun. Por mu knoç e mu dofrye, e mu gzuu duke i njohun Allahun, kur mos u gzuafshim çështo. Nuk nuk është kjo ndam, përllë sallon e madh që më na ragu këto gëzime. Ktu kënaçi, që po mendojmë se po kënaqemi, po gëzohemi, po dëfremë, e hynim në Allahut e kemi sjellte pragu i shtëpisë tonë. Allahu na ruaj. Dhe tha po mik, namazi i drekës dhe i lindis, jo lanëruar, Allahu thot inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Ajerimi është obligativ për besimtarët në kohënave. Ai 15 më i do, duhet me jetu. Dua mëjet pun. Dua duhet, duhet mëjet ku që brenda punës më i fal, më i fal namazin. Ani sunetën çeski mund si më i fal, por namazi drekës i ka 4 reca të sunet përpara e 2 sunet mas mas farzit, nuk i mund sikë më arrit. Ani lej sunetin, tekun i falen shpesh sunetin, farzin 4 reca, 5 deri 6 i mer më shumë ti. Të e fort namazin në vendin e punës. Gjëj mundsi. Gjë mund do ku është përpjekjet Allahu xhallahu i bën zgjidhja. Pyetja tjetër të ishte a lezohet jasini për të vdekur dhe ha me këtë çon kur këtë disa hare. Jo vetëm ja disarë, kemi thënë se Kur'ani është për të gjallët, ndërsa të vdekurve u dërgojmë sevapet në mënyra të ndryshme, jo përmes Kur'anit. Të vdekurve u çojmë selam e u çojmë shpërbime. Allahu na e ka mësu, nuk i ka mbyll, nuk i ka mbytyr Allahu xhallahu ala të gjitha kanalet e komunikimit të vdekurit. Ka kanale që funksionojnë, hamdurila, po nuk është nga jo, nuk është nga jo ledzimi i kurantë. Andaj kurant nuk është për të vdekur, do që uftë do të aserojmë, po kemi thirje, urnëni? Ale, selam aleikum. Aleikum, salam ser... me pyke. Po urnë, po të ndëgjojmë. Në um, falë, uh, do është ta më kuptu që unë kam vërën të adinë uh, djakjetët, që shumë, edhe do an është anë kuptu që është të gjëkeqë edhe qëtë e një prej Allotë. Zbune kam kuptu që gjëja vetë në që du njëtë është dhe voqëmëria kjo, edhe shumë vilur në Allotë të që to. Po, po, e qartë, e qartë. Oke, s'ilam aleykum. Andaj, isha duke folë për lecim në Koranit për të vdekur, dhe tharë se Koranit nuk është për të vdekur. Koranit duke nga gjallët me marë me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 E tentoj me marr në rrugë që është e mbyllur, nuk shkon se vau për mëse rrugë. Nga se nuk e ka përdorë këtë rrugë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj Kurani, Kurani e ruajmë pa të gjallë, nësa për vdekurit ka gjëra të tjera që i përmend. Kemë një telefonat, po anë? Allahu. Po, po të dëgjojmë baba, po dëgjojmë. Selam alejkum. Aleikum selam ورحمه الله. Allah, Allah i është falbledh për, për kontributin që përbëni ercella si marsh para muaj madhlora amazonit unë kisha me vetëm ne pyetje urnavlla çfarë këto pula që po prehen pula këto serra që janë ato fertorët e ty ne në er prishtinë në në 80 pastaj po i rjetin pastaj si, po i rikinkohen atënisë zotë familja e ime si apo po shkojmë sa fill dikun po kush me tani po po e çartë A qoftë mirë, selam alejkum. Kalofsh mirë, alejkum selam wa rahmetullah. Pyetja radhësimën e që mbetën është të sikuar ndëruar, a ka hadith që nëse shikon në haram e prish xhirimin? Jo, nuk ka hadith kështu. Edhe pse, së përket disa mëkateve si për gojimi, shikuar në haram ka disa nga dietarët që e kanë përmendur se prish xhirimin. Dhe kjo është për dije më e mirë për atë parë, se nuk është vetëm për ushim dhe pije.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 ë uh, thot a është kjo me kadër ashtu si është sido çoft ë uh, themi kështu themi kështu sa i përket asaj që thua se ke vuajtje unë mendoj se nuk ke ke dietën e kës vuajtje nuk duhet që për shemb disa sprova që na çan praekin disa të larë që na godasin që ato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 Bëh vastën do të keqë. Po dend nga njëherë të jetë edhe e keqe, të mendon njëherë se gjithmonë është keq, sabër. Sabër. Andaj mbështeten në Allahun Xhelalu Velalu. Ki mendim mirë për Allahun Xhelalu Velalu. Po vallahi Allahu të pamëson gjendën tonë. Fakti tjetër që tu ka bërë edhe dashuria, po ti pas këtërmat më të mirë mundsh më. Çka i duhet njëri dashuri, çka i, i duhet njëri jeta, që nuk e don devotshmërinë. Wallahi nuk i duhet asgjë. Et çka ka humb njeri nga kjo jetë, nëse nuk e ka kë tëa tëa për e ka devshmërin, çka ka humb ky njeri ka dzon? Allahu kurjës s'ka humb. Krejt i paskë. Nëse qofse Allahu ta ka bërë të dorë devshmërin, më impono kuptu drejt devshmërin. Atëra kritika po doshnë. Vetëm kuptoi drejt dashuri ndaj devshmëris. Kuptoi drejt devshmërin. Me lejen e Allah xhalla wala. Ajo devshmëri do të zbukurën të rjetën përgjësi. Ma djë dhe së provat, do t'jenë sikë nëtësi. Në që është e kuptën drejtë, dhe vëshë mëri. Kemi një thyrje? Aleks, salam. Aleikum, salam, rahumëtulloh. Dhe zemë ditë ku imësofi për nga mazën 3-4 minuta, ma që se e vërës, ali hëtë me hongën? Po, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, inshë allë dhëtë marrë shë përgjitë, inshë Allah.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 Ju s'e ke foka, e ke përgjigjem që të largosh dhe ke përgjigjem edhe të informosh se kjo nuk bën gazon konfakt, më kanë dërgu kta kta kta, se këtu kjo firmë i mbyt janë të ngurdha këto pula dhe nuk bën me honger. Fota, bjudë të vërtet imsaku që është në Tagvim. Imsaku që kanë vendosur në Tagvim është një pikë që është vendosur që të ndihmon njerëzve të dinë të orientohen ku duhet me e praktikës syfyrë. Si edhe pse vet ajë që ka vendosur imsakon dhe takvimin, e ka përmendë se nuk është aje koha e fundë e syfyrit. Si Nga se, po të ishte koha e fundë e syfyrit, si aja, ku është imsaku, do të ishte e tëre fhyrja sabat me njere. Dhe sabat nuk mund të falit me njere, po sa të përfundar imsaku si bas të takvimin. Por, i ka edhe afër 18 minuta apo 20 minuta, që henë sabat si pas, do më nënë, ati që ka vendosë të agvimin. Anda i themi se, njeri ju mirë është i përmbat të agvimit, përshka këtë sigurisë, që mështë të shtyen pa nevojë, mirë është i përmbat të agvimit, por në qovë se ka nevojë, përshambo edhe se ka përmëndohë shimin, ka në vetë hën ala nuk është ngop, ose kam betë papi ujë, i themi se lejojët me nështy, lejojët me nështy, minimum e 10 minuta lejojët me nështy nga se andë nuk ka ikua sabat, por në të bëjmi nga ata të cilët për shambull, cilët minutët vun, ka hunger, unë gi, ka pi, veç edhe pak, veç edhe pak, mi aftoh me aqë. A ne duhet <stupi> thëmë që lëtshërbën si pi kreferu se, për me ditë me orientu, por në qofë se ke nevoj, dhe në dinë nevoj me shtu, shtuja pa problem, pra në shtuja so disa minuta, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe nga se nuk përfunden aty si fyrë i po mund shtyt edhe disa minuta si kur që e ceka si pas edhe vet ati që ka vendos imsakun e përmen se sabahu nuk hyn me njëherë e imsaku përfunden kur të hyn sabahu ande i pa përfundus imsaku nuk hyn sabahu dhe pa hyn sabahu nuk përfunden imsaku ande imsaku përfunden kur të hyn namazi i sabajt kemi një thyrje urnani kush në urnani Selam aleykum. Aleikum selam rahmetullah. Si, jam në mirë. Mirë e humbësi. Po, hello, ju shpresoft, po ne jam tas mirë. Po ta hasni pyetjen. Kur ndalla. Binjeta thua pasta shumë siç fënuan, tash më ne rrugë pas më normale. Thua i do kushtun ka Islami. Edhe desha vetëm të një pazhije nga ana juaj. Ë, a gjeroj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 e topur ngjeshat aty si duhet veproj un pa zyrtaret lejohet me zyrtill apo jo po pra, e qartë po e qartë e qartë mirë do tat pjyja ishte ishte ishte fejuar do të, të ka e, raporte me një vajt të legitimuara vetë taresht të lejuara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 Një pykje... Po, përndëgjojmë? Një qikë diqka kërdesh dikush shumë, shumë, shumë, shumë ka tremë. Shumë ka tremë të madhe kërdesh dikush. Shka përmësullë ty për këtë pëndë. Po, po, po. Nga dikë dhjera ejo në qapë shpita është një gudëzën më shku, shumë ka tremë të madhe. Po, po. E qartë? E nështë? E qartë, inshallah dhëtë mërsh përgjit tash, inshallah, inshallah. Pyte ishte se e ka një vajzë dhe ka shumë trim. Ndëve që nëti të shka një një shlepit saktuar, ka trim dhe frik të madhe. Kuniriu ka këso loj shqefcime të brendshme frika të pa, pa arsyshme, pëse ka trim. Nuk din pëse ka trim. Atërë këtu duhet që shikojmë do të atë në disa aspekt e tjera, të hulumtojmë si kur sëtojnë në pista tjera. Nga se nëse ka arsye, dishme, evitojmë arsye, po në që të nuk e dim,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 dhe me pruuse mos ka vënë ni prikë tek zonat e tjera, dhe nëse është kjo largohet inshallah lehtë me lenin e Allahut të manduar, nuk duhet shumë u shqetësu, po largohet me lexim të Kuranit. Mirë është me pardun buruin e muslimanit më e marr, aty ka lutje të ndryshme që çka duhet të thonë jeri kur sfriksohet, kur ka trem, e gjën atë tek mburoja muslimanit, më shpeshhtu fal në namazit me net me, me abdes sa më si tepër, me budhikel me përmend Allahun xhelallahun mëngjesën, mbrëmjes sikur s'është mburoj, nëse këto i praktikon me lenin e Allahut xhelot do të largohet me lehen e Allahut azh.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 O da përgojimi është ndaluar, për këndë të qoftë, dhe sa më pozitë, dhe më të ndershë, më të devotëshë, jenë të aqë përgojohën, më katë i botë të të majmallë. Mohameda së ka përmenë, se qëfer më katë i malë është përgojimi, gjithashtut, edhe para ti, Allahu gjallë lewala e ka përmenë në Kurën, në suën hëgjurat, Allahu thët, a juhejbu ahadukum, enje e kula lehme e khihi mejten,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 Vlet mekan ia përmend dikujt të metën e vëllezërve ton muslimanë. Motërsonde muslimane. Kjo është për gojem. Ai e kahet e ti ia përmend. Ai nuk ka çfarë të përmend, kjo është për gojem. Nëse ai s'e ka heqë e me shtëpë këtë, nuk na ka heqë. Sikemi thënë kallahun asojë, e të lëgojmë nga këtu mëkate. Kemë një thirrje urgjente? Urnani po injojim. Selam alejkum. Aleikum selam wa rahmatullah dishta me bohë dhe në defyke pa allo <të> pak me herët the shtë aditin hamejdi dhe abejt së lan që nësë nuk i dhemë pun të, të kësia fjordë dhe kësia edhe gjerimi dhe me honë pa e dhe shtë me bohë dhe fyqe edhe të gjënin të mërërë të, mërë, të blanë pa dhe me hanë falen, bojnë e mazë, po veshën dhe me hanë nuk jënë të ljuta, veshën maisa, veshën shkurë, vetë gjatë kërës në mazë dhe me hanë e më në shaminë, ljohën, ma fërrej e jetën në mazë të tjera të shëtë. Po e qartë, e qartë, e qartë. Kalenderë të Allah është përbletë, është. Edhe të ju, e të ju Allah është përbletë. kemi shumë pyetje mes mes edhe gjithashtu diçka që na ka mendë grave kaluar do të mundohemi të bëjmë një parzire që mos timetim askujt në hak thotë një pyetje tjetër thotë filloi i imani të mëngrihet në legjërat e juve kam qenë prezantues rregullisht por në një kohë komin një punë dhe nuk kam mundur më shkuën në legjërat e Islamit dhe më ka i një frikë nga shetani magji kam qenë i prekur nga xhenet E nuk kam mujt me dëgjuar është ky dënim për neglizhen timë në mëshkuar në këto gjëra. Vallaj çdo dobësim në fë apo mund të sill çu pasojë. Ka seniriu ku nuk kurti fuçi shumë fë, bëhet mal i lir për shejtanin. Bëhet lat i deportuarshëm për shejtanin. Andaj nuk po themon që është dënim, po mund me qenë dënim. E po ti vetë ke dobësu vetën tënde, që me këtë dobësim i ke hap dyrtë që shejtani pastaj të preqë ty, të shqetësonë të bën vese këtu me radhë. Në الحملa që po edin ti ku e ke problemin, edhe hamba që po edin ku defekti nuk mbetë tjetër të poshtë se ta përmirësosh këtë për të kthyer në ligjrata. Thjesht e musliman sikurse, ke qenë më herët. Do të, të namazni që nisësh në misën e xhamive fatet suneti shumë shpejt, do të kenë dikon që mos të japim hakun 4x4 ve sunet. A është më mirë ti falim 4x4 shpejt apo 2x4? <coughs> M'fani. Jo shpejt mos u fal. Në qofse më vërtet as shpejt falën. Pa ti kuptoj tash nuk më fal ti shumë kadale. Falë pak mes të reshtë, një jo shumë shpejt, por dhe jë jo shumë ka dalë, mes të reshtë. Në qofë se edhe mes të reshtë nuk më nësh, po duzë shumë shumë shumë ngutë, atër falë i dyreqate, ma mirë dy në regullë se katër, me e prishë në mazën ashtu duke në ngutë. Më ka vdikë, më ka vdikë, po kemi një thyrje. Urnani? Me e prishë në mazën ashtu duke në gjojnë. Urna, ulla, po të nëgjojmë. Ka vd Po, po, po, të ndëgjojmë, falë. Shëllam alaikum. Aleykum, s'salam, rëhmëtullam. O, në dalja zonën televizionit që mësë shkaftuatë funi? Para, para dy vjetë. O, so, në dalja zonën televizionit që mësë shkaftuat funi. Para, para dy vjetë, ngruja ka metë në barë. Po? A gjerimin, a gjerimin i kamete në gjysë. Po? Pa? Pas të lindjes, e ka a gjerue a gjerimin tjetër që i kamete në rënda, të delë? Po? Mirë po, me nëherë pas i që nëshkri a gjerime, atë tjesën e port a gjerime të kalumë që i kamete nuk kamut në kompenzu. Po, po. Tash, me nëherë pas a gjerime të kamete një në djëtë. Po? Po? E dhe ta shëkof minë tjetër. Një mujsh, e dhe ka me taj pjesë agjerimit pa agjerua dhe kjo ta shëkof rikën që e emren këtë agjerim së mund në agjeru shko këtë gjitha një. Pa, pa. Shka do të mundua? E qartë, e qartë. E do të shëpër vletë. A minë edhe t'jo, e dhe t'i. Pythja e radhës ishte dhe të tëtë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 dhe nërën të të tërë pe kry një obligim nëjesër vendosën pëshoj matën në qovë se agjerimi është i krym qështë duhet da ma zda ka me të edukua dhe qështë mu vesh në qovë se krym agjerimi qështë duhet pra dhe unë nuk tham larga saj që thimi se kush dhe në me agjeru le të mluhet për nëshë më të gjirani jo vallaj së thamë kështu jo agjerani agjera belespako një, be një pun të harit krye një pun të mirë krye. Mamirë, një punë e mirë për skenë të keqës, se një e keqe vetë e përskeqson një keqë tjetër, e keqe tjetër, është një mirë. Dhe ma keqë. e mirë. Ka shumë dha më keq. Me pomundou thash, mundou. Ça? Përmes agjërimit ta përmisor gjendën tënde. Andaj, ti ke në konflikt dy gjëra. Agjërimi është në konflikt me veshën tënde. Mos lejo që veshja më adopsojë agjërimin. Jo, por bëne që agjërimi ta adopson veshën. Që të veshësh më mirë se që duhet. Andaj, kërë janë këtë duja në luftë, pëse me ta hupë se vopin agjerimit veshja? Apo, ma mirë është agjerimi, agjerimi, pa thëmë kështë kushtimisht, me ta hupë stilin e veshjes, që që e vesh, mu vesh pak ma mirë që tashti, se sa veshje me të të pësu agjerimin. Andaj, gjeloza pak për agjerim, dhe përmërsa e veshjen të ndërë. Andaj, vëllaj, mund më zbinë mështë madhe agjerimin, që fëse nuk imi që shdu, Dergasojim në ashtyp pastaj që valla unë pronësmun më, më vjen ndryshe spongjina jo jo agjera agjera për spaqu balli në punë mirë mirë po agjerim me lenë Allah të mëndua të përmirson të rregullon qofse vallahi agjeron ç'është duhet qofse e kupton qëllimin e agjerimit qofse e kupton çka ka kërkuar Allahu prej teje që të arrish me agjerim qofse këtë kupton e ke parasysh kuptimin e drejtë të agjerimit me lenë Allah xhalla do të përmirson gjenejote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 Pastaj ka kard do të fëmiu dhe ka qen gjidhënësa dhe kar e ka agjërim i rradhës. Është ka agjërimin e rradhës, por nuk ka pas mundësi ta plotson agjërimin e kaluar. Dhe tash përsëri është për stazioni i kard, këto agjërim, ka frikë se as ato të se ka plotsuara të parën atëherë, por askund nuk mund me për këtë, e, sa për se të më plotsu për shkak të gjidhënjes. Sa kuptova po stazioni. Sidoqoftë të dy janë të njëjta, çfarë të bën? Themi se nëse gruaja është stazione, apo është do të thotë me fëminë e gjë? Këpa është që po dosh imash një ngarkesë për të çta xheron. Në çufse nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi të lirohet së shpejti nga kjo bardh. Të lind ose të lirohet nga xhidhënia. Nuk ka mundësi e magjeru. Gase i ston shumë Ramazona, bon ngarkesë për të, nuk ka mundësi e magjeru, gase ka sikur se në këtë rast shtazanita, një pasnjëshme, gjidhënet një pasnjëshme, nuk ka mundësi. I grumbullon Ramazonat, i thejmë atë në këtë rast lirohesh nga xherimi, por për çdo ditë që ke prish shpaguje duke e, agjer, duke e ushqy një të varfur. Andaj, pesëm e dit i keprish, pesëm e të fukare ushqej me një shuajt e mesatare që e ushqen familjen të ndër. Gjithashtuve pra dhe për këtë Ramazan. Për këtë Ramazan prit pak, nështë pas lidhjës forcosh pak, nuk, nështë nuk ke nevoj për gjithënje, nështë ta fëmiju ushqet ndryshe, atër forcosh, mundësh me agjeru, e agjeron dimnit, kërë në ditë më shkurta, por nuk mund është më agjirua së dimret nga se jenë ngarkuar me gjithë dhe një, ose e lodrë nga në stazania, atërthemi se edhe këtë Ramazan që po vijë, lirosh nga agjerimi, alhamdullak, kështë lecim, dhe e shpaguan duke e, e shpaguan duke e ushtyër nga një të vafort për gjdo dit të agjerimet që e ke, ke prishë. Kjo është të se përket, po është dhe një pytje,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 Në islam mësysh e ekziston dhe a çan fushën deri në vdekje. Po mësysh ekziston, të ka mundësi që përmes mësyshit me vdekje edhe fushën, ka mundësi. Nëse se prend nuk nuk e evitojn këtë me kohë, nuk i rin gati, atëher mund të ndodhë që me mësysh edhe me vdekje fëmia, ka si ka thon pejgamberi sallallam, mësysh e çan devën kazan. Do thotë e bën devën, më shkon kazan, kuptojmë që e mbyt. Dhe e bën njeriu më shkon në varr. Në mësysh po ka mundësi me e mbyt njerin. Me çandik kur ti përcillen me urrëq dhe zilit të madh, ka mundësi me shkaktuar smule të tjera që njerëzit më janëuq din çka ka për ngambyshi. Pra duhet që ti rrim vetësgati vazhdimisht me lexim të Kuranit, me lezusurën Faleq, surën Nas, lezim fatiha, rukja, dhem dhem të lezum surën Fatiha, ti bëjmë të rruka ku të dham çte dorën, dham këtu mbark në kok, çte dorën. Nesha Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalaminirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Na barokë vetësend. Surën Faleq, surën Nas, ksen surën që duhet të zë kur më ditë. Aisha radiyallahu anha thot: "Sa er që ankuajnë ndonjë kush në familje, sa i dham dikun Muhamedi alisson i akëndan te sura Al-Falaq, sura Nas." Ne këndojmë mësojmë, të mësohemi të xherohemi me Kur'anin. Ne mos e tabojmë sikur të thashë dha më kur'an vetëm për dekur. Le të të Kur'ani për gjall, që të na udhëzont, na drejton, gjykon mes nve, të na mëson çka është mirë, çka është e keqja, të na xheron me linën e Allahut. Gasa Allahu e ka quajtur libër të ishrim. Dëshironi me Kur'an? Këndojni me Kur'an, foshni me këndoni Kur'an, këndoni lutje që i ka preferuar dhe i ka pordhur Muhamedit sallallahu alajhi wasallam pa turut nga myshëshi. Tiknojn këtu nga se këto vallai na ruajnë me lenë Allahu xhalla wala. Thotë, nëse një musliman bën shirkt madh me dije, por pastaj sinqerisht ai u falet mëkati, po kurthe që pendohet, edhe i pëlqen kurthe pendimit, Allahu i ja pëlqen pendimin atij. Thotë, një motor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 Absaj s'së shikojë të rjoalet, por nga dashuria, nga përdhëla lejohet nuk prish punë. Dhe gjithashtu të kam edhe një përkujtim mos ta haroj. Javën e araj, në kaluar na u lajmëruan një motor dhe thasë ka filluar me ufal dhe kërkoi që të bëjmë një serim për namazin. Andaj është bërë një serim i detajizuar për kotin e namazit kur falen si falen dhe do transmetohet nesër në emisionin duke kërkuar përgjigjen. Duke kërkuar përgjigjen atje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 Por në orarin kohor për orën 6 deri në orën 7 që pastaj për iftar e për punë tira t'jeni më të lirë për aktivitete të tjera të muajit Ramazan. Elallallahu ne mallonuar që të na mundson ta presim këtë muaj si është më e të kalojmë si më e më eçi ky muaj të na bashkon më edhe më tepër me Zotin. Da të në lirë ma shumë ma manuar, na lidh edhe më shumë me Allahun e mallonuar. Të na bën më të devotshëm, më lar mëkate, më, më lar pume të këçi, pume të dyta. Elallallahu ne mallonuar që çdo kujt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 apo për ndë një përgjigje të mos këthyrë si duhet, Allahu na e falët dhe lësë Allah Gjellewala që na mundëson që gjithmon të flasim, të përgjigjemi si korë që Allahu është iknachur me kaqë po i ja po në fund përson të zotë Gjellewala ju ruajt dirin të akimin e ardhë shumë Assalamu Aleykum wa Rahmetullahi wa Barakatuh <të>